Si teniu bona aneu, d'apén. Si, si algú demana... Que solideu ja, comencem? Sí, va sí, sí. no sé si sí, hi Són... sí, més gent. I si, no sé. Eh, hola, doncs, si us sembla, comencem, que és una mica... No tinc horari, són i no, ja? Són i no, no set. Sé. És que ens deien que hi havia un, un, sí, ha un per tema carnavaler de... que... Que, <laughs> que ens impedia començar. No sé si hi ha... Ja... Sent, sent bé, eh? Se'n sent bé sí, sense... que estic una mica sí, no, afònica. No, sí, em sentiu bé? La fila d'allà al fons, em sentiu? No, sí, sí, sí, no. Lluís no, no, no, no, no. no, no, no em sé. Bé, doncs, eh, moltíssimes gràcies per ser aquí, amb el temps que jo més o menys us explico de què va aquesta xerrada ja... Puc sí? connectar un moment? Ah, tant. Perdoneu, eh? Bé, jo senzillament el que faré serà parlar al principi més que res per explicar-vos la dinàmica de la xerrada, explicar-vos una mica què són les veus de la república, que, que és aquest espai de debat eh, doncs que juntament amb la Marta Massats, aquí... Organitzem i, i, i que consisteix en, en fer trimestralment un debat eh, mensual, una mica amb, amb una certa coherència, si podem, entre els tres que fem cada trimestre. Eh, en, en aquesta ocasió estem parlant bastant de ciència. L, la següent sessió, de fet, ja està més centrada en intel·ligència artificial, que esteu obligadíssims, serà el 22 de març també. Dic també perquè sabeu que el febrer i el març es repeteixen tots els dies, no? Sí, sí. <laughs> doncs, eh, una mica per la gent que és nova, que sempre ens fa molta il·lusió, perquè hi ha gent que donc, ve sempre a les veus de la república, però hi ha gent que és la primera vegada que esteu aquí, i això eh, és fantàstic per, per la Casa Orlandai, que eh, la Casa Orlandai és un centre eh, cultural gestionat per l'Associació Cultural Casa Orlandai, i tenim una manera de funcionar eh, molt diferent de, de la majoria dels centres cívics. alguns que funcionen com aquest, però som els, els menys. Eh, I és perquè els veïns i les veïnes i les entitats que formen part de, de l'associació són qui s'encarreguen de fer doncs, tota l'activitat, la programació, etc. de la casa. Per tant, doncs, és, un, és una manera que té les seves dificultats però que és molt gratificant perquè implica doncs eh, participació voluntària i implica doncs eh, estar molt en contacte amb el barri i fer que les diferents entitats i, i persones del barri estiguin implicades en, en, a partir de comissions que fem un parell de cops a l'any puguin participar directament doncs amb la programació, amb la comunicació i amb tots els aspectes del funcionament de la Casa Orlandai. Eh, per tant, doncs, us convido també a participar amb la manera que cregueu que, que, us, que us pot ser útil i, i us pot interessar. I avui parlem d'Art, Ciència i Tecnologia i amb aquest subtítol tan interessant, no? que és una mica el recorregut que farà sobretot a la tercera xerrada que tindrem avui, que serà l'Anna, que farà com un recorregut més de posar exemples de tot plegat. Jo crec que ens faran pensar molt, ja, ja, ja es veu a venir ja i donaran moltes voltes a tot. Jo simplement dir-vos una mica eh, que l'ordre serà primer el Gabriel, després el Josep i després l'Anna. Ara us descriuré breument, us llegiré els seus currículums perquè els situeu millor i, i una mica de, de què parlarà cadascun d'ells. La idea és que fagin cadascun d'ells la seves xerrades mirant de no sobrepassar més o menys una hora o una hora i poc perquè hi hagi, finalment, un temps pel debat que és, doncs, gairebé igual o tan o més interessant que el temps de les, de les xerrades inicials. Per tant, si em deixeu llegir, perquè no, no eh, que sapigueu que avui la idea és eh, donar-li una mica de la volta a, a, a Diguem que diria que la ciència i l'art eh, són coses molt diferents. Aquí es tracta de veure com... En, en els dos casos s'aborden problemes de manera innovadora i, i per tant tots tenen molt en comú. La primera presentació la farà Gabriel Fernández Bussot que ens parlarà sobre l'evolució de les estructures de consciència que donen lloc tant als mapes de la realitat, la ciència, com a les expressions creatives, que seria l'art. Gabriel Fernández Bussot és enginyer industrial superior per la Universitat Politécnica de Catalunya, licenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona i doctor en Transformative Studies pel California Institute of Integral Studies de San Francisco. És docent de la Universitat Internacional de Catalunya des del 2004 i ha estat professor visitant el California Institute of Integral Studies. És docent i coordinador de programes a l'EFTRAST. Les seves línies de recerca se centren en les implicacions antropològiques de la tecnologia les teories transpersonals i les teories de la consciència. És un expert en l'abordatge transdisciplinar de l'alteritat. Abans de donar-li pas, si em permeteu, els presento a tots tres, i així ja us passaré la paraula. En segon lloc, en Josep Curcons parlarà de la creativitat en la ciència. Dic molt poc perquè ja, ja ho diràs tot tu. Josep Curcó és llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Navarra, i doctor en Filosofia per la mateixa universitat i des de 1997 és professor de Filosofia a la Universitat Internacional de Catalunya on imparteix docència transversal Antropologia, el grau d'Humanitats i el grau de Bioengenyeria, Filosofia de la Ciència, el grau d'Humanitats, el de Medicina i el màster de Recerca Clínica, etc. Ha estat secretari acadèmic de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya entre l'any 97 i el 2003, responsable del servei de docència entre el 97 i el 2001 i director del Servei d'Innovació i Qualitat Educativa entre 2006 i el 2008. Va ser director de la càtedra de la UIC, Cultura, Ciència i Religió, entre 2013 i 2016 i ha publicat diversos llibres i capítols de llibres, nombrosos articles en revistes i ha participat en diferents projectes de recerca és expert en la filosofia de la ciència del segle XX, especialment en el pensament de Popper i en les relacions entre la ciència i les humanitats. I finalment eh, tenim a la van den Boche, que ens parlarà una mica, ens, ens farà el subtítol, no? ens farà la, la part més descriptiva eh, i ens... ens ens explicarà, doncs, ens exemplificarà aquest, aquest camí entre la cova rupestre fins a arribar a l'art digital que avui és una mica el que tenim més, més habitual en les mostres artístiques. L'Anna, sobretot, jo la conec fa molts anys i és una gran comunicadora, abans que tot el que vaig a dir del seu currículum, Eh, S'explica molt bé i ho fa molt apassionadament i és molt interessant. I és llicenciada en Geografia i Història en l'especialitat d'Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. El 2009 va obtenir el títol de Guia Turístic Oficial de Catalunya i el 2010 es va diplomar en un postgrau de Direcció i Gestió d'Institucions, Empreses i Plataformes Culturals a la Pompeu Fabra. Té una consolidada experiència professional en el món de la divulgació i actualitat en l'àmbit de l'art. És la presentadora de la secció d'Art al programa àrtic de BTV des de 2014 i juntament amb el disseny de continguts del programa Tot Art de la mateixa televisió. Ha estat responsable de la creació dels continguts artístics del programa This Art de Brutal Media Productions. També col·labora regularment amb la productora minoria absoluta com a assessora artística, així com amb Catalunya Ràdio en diversos programes i a rac com a especialista en temes artístics. Té també una àmplia experiència professional en el camp de la docència d'Història i Pedagogia de l'Art. I també és comissària de les Mostres Immersives de l'Ideal Barcelona, la darrera on ja ha estat especialment implicada sobre l'Ici Bernètic. I doncs, eh, sense més perdre el temps en presentar-vos, que espero no haver-me deixat res, teniu currículums interessantíssims, doncs us passo la paraula i ja està posada primer, sí. la primera presentació. Val. No sé si ha de fer servir el micròfon o... o... Sí, Se'm sent bé. Ara m'hi duen els darrere. Ho dic que... perquè no sé si hi ha la gravació. La o... gravació jo crec que no. sí. també ho agrairà. Potser. No va amb micro la gravació, eh? No. Doncs no ho puc fer de viva veu. Bé, doncs, Art, Ciència i Tecnologia de la Coba Ropestre, l'Art Digital, i això amb una hora, no? O sigui, necessàriament hem de simplificar moltíssim. S'han de simplificar moltíssim. Jo el que intentaré desenvolupar és una tesi, que ja la veureu, no tant amb la idea de que ens ajudi a fer el recorregut històric, eh? sinó que ens ajudi a entendre el present. Estem en un moment de transició, de canvi, i crec que les idees que ens puguin ajudar-nos a situar de què va aquest canvi, cap a on anem, doncs ens poden ajudar. Eh? Si més no, ens poden tranquil·litzar, segurament. No? Aleshores, l'Anna farà més en profunditat la part de l'art, però jo volia començar però jo volia començar fent res unes quantes vinyetes, tota aquesta evolució, per donar com un sentit històric. Què ha passat aquí, no? Una cova indonesia, una de les primeres pintures rupestres, un boí. Eh? Les pintures rupestres més elaborades, i aquí el que vull remarcar no està en la vessant artística, sinó el que diuen els experts sobre això, és que aquesta pintura no, no era una descripció d'aquell com que havia succeït, sinó era un intent d'anticipar el que havia de succeir. I per les persones que pintaven això, per tant, no era un intent de representar la realitat, sinó vivien en el seu món, la seva experiència, la idea era si ho represento això passarà. Hi havia alguna relació entre el que jo per dins vivia i representava i el que hi hauria fora, després insistiré més en això. Tenim un gran salt en el temps, després hi ha més a la, a la Grècia, l'oracle de Delfos, aquesta cràtera, aquest recipient per mesclar el vi i l'aigua. Ja hi ha un canvi important, aquí ja és... Orestes algenollant-se davant d'Atenea i d'Apolo la idea de pregar els déus que l'ajudessin. No? Més endavant, faig molt ràpid no? l'edat mitjana, i ja hi ha una estructura molt més clara d'això els déus que són. Doncs tenim aquí ja, la història del cristianisme, l'alimentació, el renaixement, l'enunciació. Hi ha un gran canvi en les formes, no? aquí apareix la perspectiva, hi ha una percepció de l'espai diferent. Aquí. Es percepció es perfecciona el barroc, vaig molt ràpid i després hi ha un gran canvi, la nit estelada de Van Gogh. Aquí no hi ha un intent de reflectir una realitat amb el detall, sinó més aviat una experiència, no? una certa perspectiva, una manera d'observar, de viure el que estàs observant. La pintura abstracta, què pinta la pintura abstracta? El Guernica de Picasso, me'n recordo quan jo era nen i em van ensenyar el Guernica i era un petit, i vaig pensar, que mal fet que està això, no? I després de gran vaig entendre, oh, quin poder, quina força que té aquesta representació per transmetre lo terrible d'aquell episodi. No? I un art molt més abstracte i essencial, Rothko. molt bé. I ja avui dia tenim la intel·ligència artificial, i aquest és un exemple d'un d'aquests motors que a partir de text crea obres d'art, és intel·ligència artificial creativa, jo vaig posar aquí vull una pintura surrealista de la divina comèdia de Dante amb el Partenor d'Atenes i em va proposar aquestes tres obres no? una mica queix no? però com a mínim és sorprenent que a partir d'aquesta frase la intel·ligència artificial faci això altres obres fetes amb intel·ligència artificial al mig i una altra aplicació d'aquesta usuària no sé què li va dir perquè fes això i finalment aquesta no? de una papallona d'aigua. També és una obra, d'intel·ligència artificial. Caram. I la pregunta que jo em faig és el que vull tractar. <coughs> és, aquí, evidentment, hi ha una variació. Hi ha també una evolució? Hi ha com que s'està desplegant aquí i que té un telos, que té un objectiu, que va cap a algun lloc, això? Hi ha quelcom que, com un fil conductor en tota aquesta història, perquè el que hi ha segurament és molta diferència. Doncs bé, ara passem a una altra història, que és la de la tècnica o la tecnologia, i anem a fer-ho en paral·lel, no? Tenim les primeres d'estrals manuals del periolític, d'estrals una miqueta més elaborades, al el neolític. Després ja tenim que s'inventa la roda, el carruatge, molt més endavant, jo, la, la màquina, no? el concepte de màquina i els engranatges, sí? molt més endavant, ja quan comença la revolució industrial, crear energia i fer-la servir, la màquina de vapor, debat, Mm? i l'electricitat, l'electricitat va transformar les nostres vides per complet l'aviació la, eh? l'apositat de volar el motor d'explosió i els cotxes que va transformar la societat també. No? la televisió, aquesta és el primer model de televisió en producció massiva i això és a l'internet l'any 1969 quan es crea l'internet el projecte Arpanet que va ser l'embrió d'internet els primers quatre nodes a la costa oest dels Estats Units i una altra una mica més a l'interior. I això ha canviat les nostres vides, és molt clar. No? I si seguim aquesta evolució molt telegràfica, molt simplificada, i avui dia on estem? Doncs tenim, per exemple, el detector d'ones gravitacionals, el LIGO, que és una autèntica meravella de la tecnologia. Detecta vibracions, la, la proporció es detecta vibracions... Del, com si fos el tamany d'un pèl a la distància que hi ha d'aquí al Sol, en proporció. Imagineu-vos la precisió que ha de tenir això per detectar el que detecta, i ho detecta exitosament. Les zones gravitacionals. O, darrerament, l'intel·ligència artificial que ha resolt problemes que es pensava que tardaria molt més a resoldre, que és el plegament de proteïnes, això té molt impacte a la bioquímica, a la biologia i a la medicina. I això és de far relativament poc, és una casualitat que ahir van entrevistar a la Vanguardia, a la Contra la Vanguardia, va sortir precisament el que ha liderat eh, aquest software que és capaç de calcular tot això, que es considerava que era un problema que era inabordable per a les màquines perquè té un component creatiu. No és només un component computacional o mecànic. Cada proteïna, segons els experts, havien d'inventar gener... un mètode per calcular el seu plegament i resulta que aquest va ser el software guanyador, molts altres també van participar, el software guanyador, sorprenent, a propis i estranys. No? I aleshores ens preguntem, aquí hi ha una variació, és evident, hi ha també una evolució, aquí és més clar que hi ha una evolució. Ha augmentat el nostre coneixement i sobretot la nostra capacitat de domini i de control sobre la realitat. Val? Doncs, hi ha una evolució, hi ha una evolució, he posat aquestes dues línies, algunes expressions artístiques, expressions tècniques o tecnològiques, podria haver posat altres línies que mostren un desenvolupament en l'humà, no? la forma de vestir, la forma d'escriure, el llenguatge. I què és el que evoluciona amb això? Perquè, clar, ho podem veure com dues evolucions diferents o són dos desplegaments del mateix. I aquest mateix què és? S'entén la pregunta? Sí? Què és el que està evolucionant aquí? si entenem que hi ha una certa evolució aquí. Què és el que està evolucionant? En un primer nivell podríem dir la cultura, si sí, evidentment, la cultura podria ser aquest concepte per aigües que aba totes aquestes manifestacions a l'art, la tècnica, al llenguatge, etc etc etc. Però crec que per entendre millor què ens està passant, perquè simplement podem dir: hi ha una evolució cultural val d'acord. Però per entendre millor què ens està passant, crec que és interessant introduir un concepte que és el de les estructures de consciència. I aquí m'agafo a l'obra de Jean Gebser, un pensador alemany. És interessant, aquest senyor va viure a Espanya també i va aprendre espanyol en uns pocs mesos, així de brillant era, i va treballar al Ministeri d'Educació a Madrid durant uns pocs anys. I aquest senyor va dir, el que està evolucionant en, aquestes, en aquest desplegament temporal... Són les estructures de consciència. Són, podríem dir, si ho volem explicar en un minut, que ja s'ha abusarat explicar en un minut això, les mentalitats, la sensibilitat ajuntada a un cert aparell cognitiu que després es manifesten a l'art, a la ciència, en la tecnologia. Però aquestes manifestacions no són independents les unes de les altres. L'art expressa l'experiència i de l'art s'aprèn, etc. El professor Corcó després mostrarà com a l'art i la creativitat van de la mà. Mm? Doncs, què deia en Gebser? En Gebser deia, efectivament, la història de la humanitat, l'evolució, ha passat per una sèrie d'estadis, anomenem estructures de consciència, que van variant durant milers d'anys, però un cop s'estableixen, se és molt clar que hi ha una gran diferència. I ell deia, comencem amb la consciència arcaica, la consciència que comença a tenir una interioritat, comença a... Capturar i a poder-se d'aquesta experiència interna i, per tant, poder-la representar. D'aquí vam passar a la consciència màgica, que és aquesta que us deia que la diferència entre el fora i el dins no ho té clar. I per això entenc que si fa quelcom de dins, que és aquest desig de caçar, i ho representa fora, això passarà al fora. Aquesta és l'essència de del pensament màgic, que la correspondència entre el fora i el dins és directa. D'aquí... Van passar la consciència mítica, on entenia que, ui, no, hi ha una interioritat i això de fora no és producte de la interioritat, ja està governat per algú els déus, no? Els déus. I d'aquí diu Gebser, van passar la consciència mental, racional, que sobretot intenta objectivar el món. La modernitat és fonamentalment l'estructura de consciència mental, entén, fixeu vos que hi ha una sissió eh? si hem començat amb una fusió entre el de dins i el de fora que és la mentalitat màgica aquí una, hi ha una sissió completa per l'estructura mental que és la que ens precedeix és la de l'etapa moderna el de fora és el que conta, l'objectiu és el que conta i el de dins és molt secundari i ve després però no té poder de canviar el món aparentment el que importa són les lleis objectives la física, la química, la biologia que permeten operar sobre el món. Val? I això ha entrat en una certa crisi. I diu Gebster, i el que estem veient des de finals del segle XIX i a tot el segle XX, i encara hi som, és l'emergència d'una altra manera d'entendre les coses, d'una altra sensibilitat. Ell n'hi va dir integral. I què caracteritza aquesta estructura integral? Tres coses, fonamentalment. La a perspectival, això una paraula de Gebser, ell la va inventar, que vol dir pot operar amb diverses perspectives alhora. No té problema per entendre que hi ha diverses perspectives alhora i que tota realitat complexa requereix diverses perspectives alhora, no pot ser una de sola. I això és que el com que nosaltres hi hem anat aprenent i assumint socialment. Ah, hi ha moltes perspectives. I no vol dir que n'hi hagi només una de bona, perquè la complexitat de la realitat el que fa és que no la podem esgotar amb una sola perspectiva. Això no és el mateix que el relativisme, eh? després ho aclariré una mica més. Que necessiti múltiples perspectives no vol dir que totes perspectives possibles siguin vàlides. No és el mateix. Què més? Una certa orientació a la diversitat. Si bé el segle de les llums i la racionalitat pretendria unificar el coneixement reduir-lo a un sol conjunt de lleis que a partir d'això expliquem tot, no? I la perspectiva l'enten, no i no, hi ha moltes perspectives. Hi ha una reivindicació de que la diversitat és que el com vàlid, és que el com valuós. I des d'aquí hi ha una reivindicació també de que la creativitat és inherent a la vida, al fenomen de la vida i per tant molt important. Quin és el repte que té l'estructura integral? L'estem fent emergir. Està sorgeix des de la mentalitat racional, la mentalitat racional entra en crisi en uns certs moments, hi no? ha aquella obra d'Almets, pensar després d'Auschwitz, no? què passa? No eren racionals el règim nacional socialista? Què estava passant? Com pot ser que gent que desenvolupava ciència i tecnologia en aquest gran nivell donessin suport a aquell règim tan avarrant? No? Com pot ser això? Doncs el repte de l'estructura integral és el que el Ken Wilber diu la integració del gran tres. L'estructura integral admet moltes perspectives i les sap operar amb aquestes perspectives, però el problema és que es podria perdre. Com s'integren? Com Wilber diu, el gran tres és aquestes tres perspectives, com una síntesi que cobreix la majoria, no? la majoria, no? com una simplificació que és útil. Ciència, art i ètica. Veritat, bondat i bellesa, els transcendentals de l'ésser ja des de l'escolàstica. I clar, la perspectiva integral separa ciència, art i ètica. Entenc que el científic s'ha de dedicar no a fer art ni a fer èpica, s'ha de dedicar a l'objectiu, al que toca, que és la veritat. No? I això sembla que està separat de la bondat i sembla que pot ser independent de la bellesa. I, i això té conseqüències, separar aquestes tres coses, desintegrar-les té conseqüències. Com pot ser la integració? No ho sabem perquè estem en marxa en aquesta transició i estem vivint els conflictes de tenir això desintegrat. Però està clar que necessitem generar consensos col·lectius, és a dir, acords respecte a com anar fent aquesta integració. La integració des de la veritat és reivindicar la informació veritable. I això és una cosa que és difícil... I és lògic que avui dia estigui en crisi per aquesta multiperspectiva. Qui té la veritat? Qui no la té? Ojo, ojo. Que sigui complexa no vol dir que no existeixi la veritat. No? I la veritat té diversos aspectes. Potser un, del, un, dels, un dels errors històrics ha estat pretendre capturar la realitat amb el llenguatge. Ningú ha dit que la veritat es pugui capturar amb el llenguatge d'una forma completa. I després pararé una miqueta de mística i donaré aquest argument. Ah, d'aquí dos minuts, eh? Necessitem informació veritable. Si no desenvolupem això, tindrem una sèrie de problemes associats. Però necessitem també bondat, és a dir, necessitem embridar el poder. La tecnologia proporciona un gran poder. I aquest poder el podem embridar o el podem conduir i limitar d'alguna manera o ens generarà molts problemes, ja ens els està generant. No? M'agrada, um, Turó d'ella quan no parles amb amor no dius la veritat era una manera d'apuntar cap a aquesta síntesi. I això a la cultura racional li sona absurd. Què vol dir que quan no parles amb amor no dius la veritat? Això és absurd. La veritat és una cosa i l'amor és una altra. Doncs aquesta sessió en l'estructura de consciència, aquesta sessió en l'origen, és el que ens acaba generant molts problemes. Hi ha molta gent prenenent parlant la veritat i sense amor. Ui, això es pot? És a dir, sense bondat. No? I la bellesa? És aquí se'n parlarà més l'Anna, no? Què és la bellesa? Um, el repte potser de l'estructura integral és que això sigui una cocreació col·lectiva, que, que la bellesa no sigui un patrimoni que està museïtzat al museu, no? O que fan els artistes i els de més no en fem de bellesa, no, en, no participem a l'art. Ostres, això és, això és una excisió ja també, no? Doncs, bueno, aquest és el repte. I ara us parlo una miqueta més de la tecnologia... Perquè, clar, la tecnologia té un rol estructurant en tot això. O sigui, l'estructura de consciència integral ha de poder fer servir la tecnologia però no veure's atrapada en la tecnologia. Què ens ha passat amb la tecnologia? La tecnologia primer ens planteja una sèrie de reptes. Ens dona uns poders, com diuen Hans Jonas, ens dona un poder que no està equilibrat amb el grau de responsabilitat que hem desenvolupat. Tenim ara el poder de destruir el planeta degut a la tecnologia, hem assumit aquesta responsabilitat? No, encara no, és el repte. M'agrada quan en Philip Hemner diu la tecnologia també és el mirall. Veient la tecnologia que desenvolupem podem reconèixer qui som. Quines tecnologies prioritzem? Ens està dient quines són les nostres prioritats. Quines tecnologies no prioritzem? Moltes de les tecnologies que prioritzem són tecnologies per dominar, per controlar la natura. Tenim moltes menys tecnologies que estan inspirades sota la idea de cura, de cuidar-ho, no? de tenir cura. És el nostre mirall. I en aquest mirall, com a narcís, ens podem quedar embassalats. Amb, no? Ens podem perdre en el narcisisme de la tecnologia. Fixeu-vos una cosa, quantes coses del que hi ha en aquest espai, en aquesta sala, no són un producte de la tecnologia. Només els nostres cossos. I, I això no és una casualitat. Generem espais que reflexen aquest logos instrumental que és la tecnologia i ens aïllem de la resta del món de la vida en aquests espais i vivim en aquest narcisisme de la nostra ment instrumental, tecnològica, en si mateixa. No és estrany que necessitem la natura per recordar-nos que hi ha un ordre que transcendeix això. I hem de passar el narcisisme a reconèixer l'alteritat, no? Com es fa això? Clar, reconèixer que la tecnologia, si no li posem atenció, ens pren. La tecnologia és una altra de nosaltres, hem de poder-nos situar reflexionant, prenent més consciència que on ens porta. És això el que volem? És això el que no volem? Això és un esforç social difícil de deliberació. Abans d'assumir una tecnologia a nivell social, hauríem de discutir-la. La tecnologia té un component polític molt important. Hem d'entendre, per exemple, que la tecnologia ve en paquets, no? Quan acceptem de tenir el cotxe, no només ve la possibilitat que els caps de setmana anirem on vulguem en cotxe, també ve la habitual imposició de que treballarem lluny d'on vivim. Perquè se suposa que podem anar en cotxe, no? Llavors, ve en pax la tecnologia. Molt bé, doncs, aquest és el repte. I jo volia acabar amb una reflexió des d'on es pot fer aquesta integració? I dit, el repte el tenim en la integració. Veritat, bondat, bellesa, ciència, art, ètica. D'on traiem la inspiració per fer això? Jo he posat com unes condicions, informació veritable, no? Enbrirà el poder. D'on traiem la inspiració? La meva tesi és que és de l espiritualitat o la mística. La mística és l'experiència de l'espiritualitat. Entenc que prenent la mística com a taló de fons és d'on podem treure inspiració perquè ni la veritat domini a l'ètica, no? a la bondat, ni a la bellesa, sinó que hi hagi un cert equilibri. Eh? I m'agrada, quan, quan exposo això, parlar dels tres eixos de l'espiritualitat. Per mi l'espiritualitat té tres eixos diferents. La immanència, el que ja està aquí, ja som, i que tindria més a veure amb la veritat. La relacionalitat, i ha ja altres, si ja estem en relació, tindria més a veure amb la bondat. No? I la transcendència tindríem més a veure amb la bellesa. Al final tot va unit, eh? hi ha transcendència la immanència, hi ha relacionalitat de la transcendència, etc. Mm? Bueno, molt ràpid, eh? <ríe> Molt ràpid. Però bé, bueno, m'he assustat el temps bastant, no? Doncs com a resum, com a resum, totes aquestes manifestacions humanes són expressions d'un mateix nucli. No són línies separades. I el repte és unir el que hem anat separat. Això és el que he pogut dir. I dissedeixo aquí el professor Llavors, Curcó. Ah, no, tu n'has de... Gràcies, Gaudi. que seguirem parlant d'aquest de... sí. repte tan gran que hem no posat sobre la taula i endavant, el Josep no té... No, jo no, jo, si es descansem una mica de, de mirar el PowerPoint, que a, a mi soc bastant poc partidari dels PowerPoints, no sé que sigui, d'hora no, no dic res, eh? que... No, no, estan molt... no, no a vegades són necessaris, a vegades són necessaris, però en meu cas m'ha semblat que no. Bé, eh, clar, jo no, no, no parlaré d'una integració tan elevada i tan, com ha dit com ha fet Gabriel, però eh, per començar, sí que m'agradaria dir que jo parlo una mica de ciència, no? i la ciència és una d'aquestes perspectives eh, que ens ofereixen una veritat sobre el món eh, que té que veure eh, amb, diríem, l'aconseguim aquesta veritat amb l'ús de les matemàtiques. La ciència es caracteritza per fer servir les matemàtiques. I aleshores, eh, seguint el Gabriel en aquest punt, eh, jo una frase d'aquestes boniques, que, que no és bonica, sinó que em sembla interessant, que vaig trobar una vegada en un llibre la bellesa de les matemàtiques i les matemàtiques de la bellesa. Mm. Val? Em sembla que aquest joc és interessant. I començaré per explicar-vos una, una història, una història real. Eh? No, no, aniré molt a peu eh? la història de Jun-Hu eh? i qui és aquest Jun-Hu doncs és un dels quatre premiats l'any passat amb la medalla Fields de Matemàtiques que és com el Premi Nobel de Matemàtiques vale? aquest és un xicot nascut als Estats Units ara té 40 anys eh? els matemàtics si no has fet alguna seriós seriosa als 40 anys millor que et jubilis, vull dir, que ja no hi ha res a fer, no? I no, no aquest ho ha aconseguit. Eh, però la seva història eh, és interessant, no? Perquè quan ell era, estudiava batxillerat, ell volia ser un gran poeta, això és el que li interessava realment. No? Bueno, va veure que ell no, no anava gaire fi i va dir, bueno, doncs, potser eh, seré periodista científic, no? i no em fico tampoc en els periodistes científics, eh, i se'n va anar eh, a Seul, a Corea, que ell en el fons encara havia vascut als Estats Units, tenia ascendència coreana, i va començar a estudiar la carrera de periodisme científic. No brillantment, va tardar sis anys, eh, va tardar sis anys, eh, no, no era un estudiant brillant, però menys mal que va tardar sis anys, menys mal, perquè en l'últim any, eh, a la seva universitat hi va anar invitat un senyor, és igual el nom, és un japonès, que era medalla Fils també de l'any 1970. Val? I va donar un curs, un curs sobre matemàtiques, molt avançat, i a més no va donar un curs estàndard de dir, bueno, les coses són així, no? com fem els professors, no? sinó que va donar un curs viu, en el sentit de que eh, va dir, bueno, jo estic investigant això, i, i, i va anar explicant... I tant en tant, ai va, no, no, això no ha sortit bé, a veure, hem de tornar a començar. Vaja, aquí hi ha una contradicció. Aquí, ui, això hem de girar-ho. Total, al curs es van apuntar 200 persones, 200 alumnes, perquè clar, medallar fils, al cap d'una setmana en quedaven 5. Clar, això és insuportable, no? Tio, així no? Però el nostre amic Hu era un d'aquests 5. Vale? I va quedar fascinat. Va dir, bueno, això sí que és poesia. Això sí que és poesia. Aquesta és la poesia que jo buscava. No? I va dir, bueno, doncs ara me'n vaig a Estats Units a fer el doctorat en matemàtiques. Evidentment no el va agafar cap universitat, perquè el currículum era un desastre. No? I al final va aconseguir fer un màster a l'Occident d'Illinois. Un màster, els d'Illinois van dir, vinga, vinga, vinga, vés fer el màster. No? Al cap, el segon any de màster va resoldre una conjectura matemàtica que portava 40 anys sense ser resolta. Vale? Gràcies a les classes de Seul. Vale? Aplicant algunes coses sorprenents perquè canviava completament d'àmbit, va resoldre això. Clar, llavors ja, l'universitat de Michigan va dir, vinga fer el doctorat aquí immediatament, només <ríe> faltaria, ara és professor Princeton, per suposar, i l'any passat li acaben de donar la medalla a fils, no? un dels 4 guardonats. No? Bé, eh, per què dic tot això? Bueno, doncs tot això ho dic perquè, eh, i l'anècdota acaba, que un dels seus últims treballs els ha fet amb dos col·legues més i van fer un article científic, de matemàtiques, intentant resoldre també una conjectura d'aquestes que portava molt de temps sense resoldre, ser resolta, i ja els hi sortit 50 pàgines, legal per un article científic, és una barbaritat, i per un article matemàtic és una brutalitat, no? I els altres dos ja estaven satisfets, ja deien, bueno, Déu-n'hi-do, escolta, s'ha quedat prou ell, no, no, no, no, això no... Va dir, hem de trobar un argument més elegant, què te era... La... La seva posició era, no és que estigui malament, però això no pot estar bé del tot perquè hem de trobar una cosa més elegant, en més, més bellesa, no, no, no. i efectivament van tirar la paperera, treball de dos anys, van donar amb la clau de la demostració i van trobar la bellesa que el nostre amigo estava buscant. No? I per tant aquesta és la bellesa de les matemàtiques, no? I per tant, almenys, aquí tenim integrades dos de les... Eh? No sé si les tres. <ríe> Però, bueno. I, ja dic, aquesta és una història per començar la meva exposició. I ara el que faré serà acudir a una mica per la reflexió més conceptual sobre la ciència i l'art, acudir a dos grans pensadors del segle XX, un del que sóc especialment conegut, especialista, que és Karl Popper que potser és un dels dos més grans filòsofs de la ciència del segle XX i després un deixeble seu que li va sortir bastant rana com sempre, tots li van sortir rana. No m'estranya perquè Popper deia que tot havia de criticar, què vols tu, no? I els alumnes van dir, bueno, però el primer, els deixebles allà, el primer que et serà tu, no? Cosa que Popper portava molt malament, per cert, eh? Però si els deixebles el critiquessin, ho portava francament malament, eh? Però bueno, la vida és així, no? No és del tot coherent, no? Bueno, quan Popper tenia 70 anys, és dir, Popper neix el 1902, mort el 1994, el van invitar a donar el discurs inaugural del festival de Salzburg, festival de música. Eh? No explicaré anècdotes personals al respecte. I ell va titular la seva conferència, el seu discurs inaugural, clar, una mica, i de fet va començar així, es dient, bueno, estic una mica sorprès, no, no sé com si diria què hi faig aquí, eh? a part que era un mal home extraordinari, però bueno, si no, no és el meu això, la autocrítica creativa en la, en la ciència i en l'art. Vale? va ser el títol. I comè és molt clar, primera tesi i les direm molt breument i les dues primeres i m'extrendré una mica en la tercera. Eh? La primera, la poesia i la ciència tenen el mateix origen. Mm? El mite. Vale. segons Popper això és així ara no m'extendré però jo que és bueno, en el fons és perquè volem conèixer el món volem conèixer la realitat ja sigui a través de la poesia ja sigui a través de la ciència i això té l'origen en el mite que també era eh, conèixer el món conèixer la realitat no? tesis número dos hi ha dos tipus de crítica ja us he dit que Popper ens explica que eh, tot ha de ser sotmesa a crítica Eh? Per un costat, hi ha una crítica que ve portada pels interessos estètics, literaris que avalua la bellesa del llenguatge l'energia del ritme, l'expressió de les imatges, la força persuasiva Això porta del mite a la poesia i de la poesia finalment a la cançó poètica i de la cançó poètica som poper a la música clàssica mm? I després hi ha una altra crítica, que és la crítica més racional, eh? que el que li interessa és eh, saber, que es pregunta si el relat mític és veritat. Eh? I, per tant, eh, el mite es converteix en cosmologia i això que s'acaba convertint en la ciència natural. No? Però, en realitat, tot té el mateix origen, no? Tesis tercera, i aquesta és la que m'interessa, realment, perquè és un tema de l'autocrítica que és on anem a parar. No? La nostra tasca, quina és la nostra tasca? Però això és general, eh? General, la nostra tasca és descobrir els nostres errors i aprendre d'ells. Ja està, si ens quedem amb això, això és el que Popper diu. D'això va el món, la vida, humana, tot. ¿vale? Uh, cita uh, Oscar Wilde, un gran literat l'experiència és el nom que donem als nostres errors mm? vale. eh? i cita, ja posats a un físic Wheeler, que diu tot el nostre problema és cometre els errors el més ràpid possible no? si sí, un aprèn ràpidament eh? perquè si ho cometem molt tard ja no prevem res, ja s'ha acabat el bloc i vull dir que eh? molt bé, doncs, llavors resulta que segons Popper tant els científics com els artistes tenen el mateix mètode de treball el mateix, el mateix, idèntic eh? que és l'assaig assajar i eliminar els errors. I som-hi altra vegada. I, i bueno, això és el mètode de la ciència, és el mètode de l'art. Mm. Com funciona això? Bueno, tant els científics com els artistes, tant els artistes com els científics, d'entrada s'enfronten un problema. S'enfronten un problema. Un problema que pot ser jo vull fer un concert per a violí o jo vull escriure una òpera, o jo vull conèixer l'estructura del DNA, no és igual, el que sigui, no? I llavors Popper diu, bueno, llavors el que fan tant els científics com els artistes és, d'alguna manera, els científics està molt clar, no? És dir, el que fan és crear hipòtesis, teories, no? Que puguin solucionar aquest problema, no? Els científics creen, també són, clar, imatges ideals, eh? Uh, melodies en el seu cap, no? el que sigui, no? I, i aleshores tots dos el que fan és materialitzar-ho això, materialitzar-ho. El científic el que fa és materialitzar-ho com? Fent experiments, contrastant això amb l'experiència. que fa l'artista? Doncs ho materialitza, pinta un quadre, escriu una partitura, i a la mesura en què aquí hi ha un procés de, de feedback, no? és a dir, de, a la mesura en què vas fent això, veus que no quadra del tot i llavors ho has de rectificar, el pintor pinta una cosa, no, això no està bé, el pinta d'una altra manera, el canvia, ai, t'hi he posat un color ui, el quadre m'ha quedat fatal. Eh, bueno, hem d'anar eliminant els errors per un procés de correcció autocrítica, que aquest és el punt. Autocrítica, no? A l'art, la crítica, diu Popper, més important és l'autocrítica. Segons Popper. Aquí podríem discutir, això. Eh? L'autocrítica creadora de l'artista. En la ciència és molt important l'autocrítica del científic. Però, a la vegada, la comunitat científica exerceix una profunda crítica sobre el que fan els seus estimats col·legues, no? I aquest és el motor de la ciència. De fet, aquest és el motor de la ciència. Per acabar amb Popper, la ciència és com l'art. És dir, els grans científics són grans artistes. El gran teòric és el gran artista que amb la seva imaginació, amb la seva intuïció, amb el seu sentit de la forma, genera aquestes grans teories que són com grans obres d'art. No? Einstein va dir del model de l'àtom que va crear Bohr que era una obra de la major musicalitat. Sembla fantàstic.. Així. Bé, I passem al deixeble de Popper, que es feià feà,ble que li va sortir a ja dir una mica terrible, i que té un capítol d'un llibre que es titula La ciència com a art. I què diu Feyerabend? Jo, en aquest sentit, estic bastant d'acord amb ell, que molts experts donen pressuposat que la ciència és el model, l'únic model eh, de la racionalitat. Això és lo típic, no? el cientificisme. No? I Feyerabend Posa, diu, això no això no és així, això, la superioritat de la ciència respecte d'altres formes de coneixement només és així per a aquelles persones que ja han fet l'opció abans de començar a raonar-ho, això. Perquè el raonament és circular. Mm? És dir, tot el que no sigui científic és de segona categoria. Ara parlàvem abans amb el Víctor Pou, la facultat d'educació ara es diu ciències de l'educació, no fos cas. La facultat de comunicació es diu ciències de la comunicació, no fos cas. No vale? Només falta que la facultat d'humanitat sigui ciències de les humanitats. Esperem que no sigui així, no? Aprofito per fer un... Mm? Perquè, clar, l'autoritat de la ciència. No hi ha cap raó que obligui a preferir a la ciència respecte de les altres tradicions espi... intel·lectuals. Intel·lectuals. No hi ha cap raó, no hi ha cap motiu per fer això. I això no, no és res en contra de la ciència, sinó que és una tradició intel·lectual ah, més, és una perspectiva més, que s'ha d'aconseguir integrar amb les altres, el Gabi ho ha explicat molt bé, no... La separació entre la ciència i les arts és artificial, diu Feyerabend, i amb tota la raó. És l'efecte d'un professionalisme que hauríem d'eliminar. I diu, i perdoneu que ho perquè em sembla que val la pena, un poema o una peça teatral poden ser intel·ligents a la vegada que informatius, per exemple, Aristòfanes. I una teoria científica pot ser agradable de contemplar, per exemple, Galileo. Italo Calvino diu que el millor prosista italià de tots els temps és Galileo, d'acord? Galileo, a part de tot, genial, és el pare, d'alguna manera, de la ciència moderna, doncs era un literat extraordinari, com feia teatre no, i la poesia tampoc, però la prosa sí. No pots tot fer estupendo, no? Fem algunes consideracions finals, per no allargar-me, que em sembla que heu fet massa. La creativitat està present, tant en la ciència com en l'art, de, la de la mateixa manera. Tant el científic com l'artista conversen amb la realitat. El científic experimenta, observa l'artista viu, percep conversen amb si mateixos. L'artista reflexiona, sent, la científica especula, pensa, el científic conversa amb la comunitat científica, amb els seus col·legues, l'artista, jo crec que també conversa, encara que Popper sembla que és només autocrítica, amb els espectadors, amb, no? en fi, amb altres artistes, en fi, jo crec que aquí Popper no tenia massa raó, no? I per acabar, una frase si és una mica rodona, jo crec que eh, podríem dir i no és meva, és de Jordi Jorge Wagensberg l'artista pot proporcionar intuïcions científiques als científics i el científic pot proporcionar comprensions artístiques als artistes Estava llegint ahir aquest text oh, que no has validat Doncs mira, ja està, això és tot el que tenia a Això que, que ell deia precisament ho va dir, o almenys ho va repetir, en un simposi que es va fer a l'any 85 sota la cúpula del Teatre Museu de Figueres. No? que En aquell moment doncs van venir científics de la talla d'Illia Prigogin, que és Premi Nobel la Química, René Thom, precisament, Premi Field i molts altres que van i van fer tot un simposi amb artistes, precisament. Per tant, des del món de l'art, a partir d'un cert moment, s'ha començat a parlar del que es diu la tercera cultura. No sé si us sona això de la tercera cultura. Fins fa poc deies, ets de ciències o ets de lletres, no? com és tu i això treballes, no? Ets de lletres, ets de lletres. Això és una tonteria total, com deia ell, en el sentit que les lletres sense la... és una, una cosa que es necessita a l'altra, no? I això ja des de fa molt de temps, des del món de l'ara, ara parlo jo, no? s'està reivindicant. Les dues cultures, per exemple, hi ha un llibre d'un senyor que es diu Snow, no? com neu no? en anglès, que ell parlava ja d'aquestes dues cultures, és a dir, la ciència per una banda i les lletres per una altra, aquesta separació és, eh, impedeix, deia ell, el desenvolupament. No? Si ens podem desenvolupar molt millor, si aquestes dues, aparentment, com deia ell, no? eh, hi ha molta gent que les veu com no contradictòries, però vamos, absolutament separades s'unissin. Per tant, primer punt des del món de l'art hi ha una tendència clara cap a una tercera cultura i se'n diu tal qual. No? Ara bé, aquesta tendència ha estat sempre allà, com molt bé deien ells dos, i ha estat sempre allà des del principi. Jo el que faré ara és explicar com és que de sobte això es va trencar val. Um, sí, i ho explicarem aquest quart d'hora que tenim, eh, per no allargar-me massa. És a dir, aquí us poso alguns exemples, el puntero està aquí, aquesta part d'aquí, no? Que mai ja veig, aquí, dos, paper. Sí. Això, per exemple, és com els instruments, per dir-ho així, que tenia a la cova ropesta algú, no? És a dir, tu, des de la tecnologia, per exemple, des de la cova rupestre, quan una persona agafava, per exemple, un os i bufava, allò ja era tecnologia. És a dir, la... aquí parlem de ciència i també parlem de tecnologia. Val? La tecnologia sempre ha estat inherent en l'art i s'ha necessitat. Val? Posaré molts exemples perquè jo el que vull és anar a la Terra, ells han parlat més de la teoria i veureu com tot el que diuen ells realment ho veurem a partir d'aquí. Per tant. D'una altra banda, aquí tots haureu reconegut no? aquests exemples de l'art grec, no poso noms perquè així ens centrem en les imatges. Eh, no sé si reconeixeu aquesta proporció quina és, és la proporció àurea. La proporció àurea la trobem tant en escultures gregues com en arquitectura grega, aquest és el Partenó, per exemple, i això em fa recordar la bellesa de les matemàtiques de les quals parlàvem. No? Els grecs van ser molt conscients d'aquesta bellesa de les matemàtiques. No? Pitàgores eh, jurava a sobre del, del número 10, no? era una cosa... Pitàgores eh, és el creador de l'harmonia, parlaves molt de música, l'harmonia neix de la filosofia, no? Per tant i, i l'harmonia, les matemàtiques són... perdona, la música és matemàtica. Per tant, des del minut 1 hi ha hagut una estreta relació entre la bellesa de les matemàtiques i l'art perquè, com ell molt bé deia, els artistes van provant i van fent i van avançant i com, van, van anant cap allà, no? amb, aquesta, amb això que deia el Josep d'aquesta recerca de prova i error, per dir d'alguna manera. I això es veu no només en les matemàtiques, sinó si podem parlar d'altres temes, per exemple, de la química. Tu per fer això necessites saber com la reacció dels materials quan tu la poses al forn, la ceràmica, què es quedarà negre, què es quedarà vermell, és a dir, és que això és com a l'ABC de, de l'ABC, per tant, eh, és inherent a l'art. No? Si anem avançant, la proporció aulio evidentment estarà sempre, a més, com el que deia el Gavi de bé, veritat i bellesa, ha anat indissociablement unit eh, durant, durant molt de temps, no? i no només amb la bellesa de les matemàtics, sinó també amb la bellesa de la música. No? Aristòtil parlava de la música de les esferes, no? els planetes es mouen fent música. Doncs aquesta música que teòricament fan els planetes mentre es mouen es pot traspassar a matemàtica perquè la música és matemàtica i aquesta i a la vegada tu pots erigir, això són, una, són plantes d'algunes catedralges, igual quines són, eh? ah, que que tu, en algunes catedrals, òbviament no en totes, la motllura no la posaves on et donava la gana, per dir-ho d'alguna manera, no? sinó que tu la col·locaves seguint unes fraccions que corresponien a la vegada a partitures musicals. Val? Per tant, les catedrals poden ser llegides com, com a partitures, que això és preciós, no? És com una mica la música de les esferes passada en catedral. Eh, no només la, la, els arquitectes, perquè evidentment això en arquitectura es veu molt clar, però també els vilars d'Eonecourt, per exemple, al eh, segle XIV, doncs per tal de fer-te una cara, te la fa, doncs amb un triangle, l'estrella de cinc puntes, el pentalfa, que és una estrella particularment sagrada eh, en aquell moment no? en aquell moment i durant molt de temps, o el mateix Cris de Taüll, tu tens un triangle equilàter que et fa la composició i no és un triangle equilàter perquè sí, és perquè el triangle té unes connotacions que són la Trinitat... Per tant, la bellesa de les matemàtiques és inherent a la bellesa de l'art, per dir d'alguna manera. Si arribem al Renaixement, perquè jo no puc fer tota una història de l'art amb, amb 15 minuts, no? llavors arribem a un punt que és clau, perquè eh, ut pictura poiesis, no? com deia Leonardo da Vinci, és a dir, ell parlava de la poesia, el Josep, Leonardo deia que l'art és com és igual a la poesia, perquè els poetes eren considerats molt savis, diguéssim, no? i els artistes no tant. I a partir d'aquest moment eh, Leonardo diu que aquesta font de saviesa que et dona la poesia és la mateixa font que et pot donar a eh, la pintura. Val? I Albrecht Lührer, que és un diu molt... Eh, ser com un Leonardo da Vinci del nord perquè ens entenguem, no? ell fa aquest famós gravat que jo considero capdalt per entendre el que estem parlant, que és la melancolia, la melancolia, la melancolia és un estat, per dir, ara es diu depressiu, la melancolia era molt més que això, eh? però bueno, tu estaves melancòlic, val? i aquest estat el tenien diversos mmm, artistes, i aquest estat es considerava un estat necessari per la inspiració això és una cosa que m'agradaria parlar amb vosaltres després, del tema de la inspiració uh, l'inspirat no era només que eh, lo que es lo que deia Picasso que la inspiració me coja trabajando l'inspirat no és un diu que s'inspira i punt, l'inspirat treballa també no? i aquesta persona que, que el que fa és personificar la inspiració, és a dir, la melanconia, fixa-t'hi que a, a, a, què porta a les mans, doncs porta un compàs. Eh? Aquí sí que porta tots els aparells de fusteria per fer el que sigui, val? però a la vegada hi han unes balances, a la vegada hi ha un rellotge, a la vegada hi ha el quadrat màgic, això és el que està a la Sagrada Família, perquè m'entengueu? Eh? Essa ara no, no, no ho puc explicar perquè m'entengueu és com un sudó, perquè ens entenguem, no? És un tema matemàtic perquè s'entengui tothom, amb la qual en el Renaixement, ja eh, l'artista és un humanista, i un humanista és un que sap de matemàtiques i sap d'art, i així era, l'humanista era això, vull dir, Leonardo era això. Hm? A uh, Durer era això, Durer fa un tractat de proporcions. Durer treballa la perspectiva, això es veus que aquí hi ha un AD, aquí ho veieu. A, Albrecht Durer és la firma, val? De fet els artistes comencen a firmar llavors, perquè fins llavors no firmaven, perquè comencen a pensar, eh, cuidar, no ser tan tontu potser. Saps? Potser sóc una mica sabi. Llavors potser hem de firmar les, les obres, no? Dorero és el primer que fa copyrights, perquè m'entengueu també. Val? Per tant, eh, fixa't-hi que això és pura tecnologia. No sé si veieu exactament com va. No? Aquest és un lleut no? del qual parteix un fil que va aquí. Estan fent eh, la perspectiva eh, a través d'una espècie d'artefacte. Fixa't-hi que per aquí passarien tots els fils, no? perquè m'entenguis, i quedarien els puntets dels fils en aquí. No sé si, si m'explico. Per tant, això és tecnologia en el seu moment per tant la perspectiva que va ser inventada per Brunelleschi en aquest moment s'aplica a l'art, no es queda a l'arquitectura sinó que s'aplica a l'art eh, Miquel Àngel, això és evidentment Rafael, això és Leonardo tothom ja sap qui és no? i per exemple recentment també s'han trobat proporcions àurees el que és la volta de la Capella Sixtina de Miquel Àngel per tant tenim sobretot la geometria que és molt important, no només òbviament en l'arquitectura, sinó en la pintura, mm? per exemple l'Homo Quadratus és l'exemple màxim d'aquest aspecte de la geometria a dintre de l'art i de l'aspecte màxim del, de, la, de la bellesa de creadora eh? en aquest aspecte més, més diví no? Déu ha creat eh, segons uns nombres, segons unes geometries i nosaltres estem fets a imatge i mesura seva. No? Per tant, entrem dintre d'aquests cercles, que és la forma perfecta del cercle, perquè del centre a les, a les parts sempre hi ha la mateixa distància i el tallis per on el tallis passant per la meitat sempre tens dos meitats eh, iguals. En fi, Hi ha tota una sèrie de, de, de qüestions a partir d'aquí. No? Leonardo eh, il·lustra Eh, tractats com la divina proporció de Luca Pacioli, per tant hi ha una eh, clara relació entre el que és l'art i el que és la matemàtica, fixeu-vos-hi, aquests són els sòlids platònics, això Pitágoras en parlava, Plató en parlava, eh, explicaven el món, per dir-ho així, a través d'uns sòlids, d'unes un, formes geomètriques. I no només parlem de geometria o de música, que a la vegada són matemàtiques, sinó que també podem parlar de biologia. El Leonardo era un senyor que se n'anava les nits, obria cadàvers els, els, i els mirava, i els dibuixos de Leonardo han estat utilitzats fins fa molt poc per les universitats, sobretot en biologia, perquè són tan bons no? per explicar doncs, el bíceps, el tríceps i tot el que faci falta. No? Albrecht um, Durer feia el mateix, en biologia s'ha utilitzat molt, i ara hi ha un renaixement del que és la pintura, o sigui, molta gent de belles arts pinta per biologia, molt, moltíssim. Uh, es fa servir el que és el SciArt, que ja en parlarem, que és el Ciència i Art, es diu així, SciArt que és la Unió de Ciència i Art, però és que això també data de l'art de la Maria Castanya, perquè això ja ho feia el Durer, ja ho feia el Leonardo, ja ho feia molta gent, no? el que passa és que ens hem apartat d'aquest humanista eh, també per tot el que ha explicat el Gavi no? abans. El Sayart, per exemple, això us he posat una, un exemple, doncs és eh, per exemple, per llibres de text o eh, per eh, educació, etc., doncs tu tens per exemple, les estructures de diferents proteïnes, per exemple, i les dibuixes. És a dir, un artista t'ajuda per fer diferents, jo no sé, patrons. Santiago Ramón y Cajal també pintava aquestes neurones, no? I les neurones, els dibuixos de Santiago Ramón y Cajal van estar sempre molt, eh, molt valorats, no? És a dir, també a l'inversa, eh, també hi ha científics que dibuixen, no sempre artistes que se'n van cap a la ciència. Per tant, això són exemples de ser art, de diferents artistes, perquè veieu que mm, hi ha artistes que s'inspiren doncs, amb les molècules, amb les cèl·lules, amb el rec sanguini, amb el que vulguis, i ho traspassen en art, eh? són exemples. L'arquitectura biodigital, del qual aquí tenim aquesta persona que tenim aquí davant, que n'és un gran mestre eh? de la universitat, no? també seria un exemple. Eh? És a dir, per exemple, què fa l'arquitectura biodigital? És una mica el que hem dit abans, eh, aprendre de la biologia, fixat que aquest és el que feia Gaudí, per això Gaudí és un gran mestre de, de, dels arquitectes biodigitals, no? apren del que és la biologia, això és Gaudí, això és l'escala, una de les escales de serada de família, per traspassar-ho aigua a l'arquitectura. No? Aquí veieu dos, eh, està clar, està això. A més utilitzant la intel·ligència artificial i la genètica. però això ara seria un altre tema. Però en aquests moments, per exemple, la nostra universitat s'està fent, eh? és a dir, són aquests continus eh, trasassosos entre una cosa i l'altra. La òptica, també tenim molts artistes que s'han dedicat a la òptica, per exemple Jean Feney, que la dreta el famós matrimoni Arnold Fini, doncs veieu aquest, aquest mirall d'aquí, ell va estar dedicant-se moltíssim a la òptica, però no només ell amb els, mirall, amb els miralls concaus, sinó molts altres artistes, us he posat diferents trossos de diferents obres de diferents artistis, artistes flamencs perquè a Flandes és molt important, va ser molt important l òptica a nivell també científic. Eh? per exemple, no sé, Dalí sempre parlava doncs, del microscopi que s'utilitzava en allà, Fermer també utilitzava molts temes de la òptica. O sigui, l'òptica, òptica en els, en els quadres flamencs i holandesos són molt importants. Això és el que es veu precisament en el mirall del matrimoni Arnolfini. No? I aquí no es veu massa bé, aquesta m'ha quedat borrosa aquesta, aquesta diapositiva de Velázquez, per tant, que ja sabeu tots que també juga amb, to, amb tot el tema del mirall, no? Vaig passant més que arreu perquè són exemples. No només en ciència, òptica, Biologia, Geometria, Matemàtiques, etc, sinó, més si ens més en la tecnologia, la tecnologia sempre ha atret moltíssim els artistes. Per exemple, Leonardo feia autòmates. Què són els autòmates? Però són els antics robots. L'origen del robot, diguéssim. No? En els jardins, eh, sobretot manieristes, doncs tu te n'anaves... Eh, pels, eh, per, pels carrers no, dels jardins i veies molt sovint, per exemple aquest és un Hèrcules ara perquè això m'ho borra però a l'Hèrcules hi havia l'aigua propulsava tot un seguit de mecanismes que l'Hèrcules feia així val? i anava, i anava, anava, anava picant no? o la fragua de volcà amb el qual era preciós perquè tu anaves pels jardins, que és una gran obra d'art la jardineria, sobretot segle XVI, XVII i i veies totes aquestes autòmates que estaves per allà, o també els podies tenir a casa teva, això és un joc molt divertit, que es feia servir molt durant el segle XVI, sobretot, però, també sempre, però XVI i XVII, que és una hora d'orfebreria, que tu li donaves corda i aquesta centaura anava girant, no? I, doncs, anava girant i pum, acabava uh, mirant algú i aquell bevia, -be era un joc per veure, ¿vale? era un joc per veure. Per tant, totes aquestes mecanismes, artilugis, Invents eh, sempre hi han estat en l'art i per exemple en el manierisme, estic molt en el 16 jo aquí, perquè el manierisme això els agradava molt. No? Per exemple, hi ha la Fontana de l'Òrgano, a la Vila d'Este de Tívoli, que tens l'aigua activa un òrga. I llavors tu, mentre vas escoltant l'aigua, també vas escoltant la música. Amb Més, més artilugis, per exemple, Dalí ja de petit això li va agradar molt, però de, li es va adonar que molts autors flamècs, concretament aquest senyor Garrick Dou, tenia dues obres molt gairebé similars. Diu, com potser que faci dues obres pràcticament iguals aquest tio? No? Doncs es va adonar que aquest senyor el que feia servir era aquest aparell, eh, no, no, no era aquest una cosa l'antecedent d'aquest aparell, que serveix per veure això tridimensionalment. És a dir, el que fa bàsicament és, perquè jo ara no m'extén amb què és un stereoscopi, veure aquestes coses, veus que gairebé són similars, totes elles, a través d'un joc de miralls veure-les de forma tridimensional. Mm? Això és la Montseguer, la directora de la Fundació Dalí, nota que estic fent la tesi de Dalí perquè me'n vaig a Dalí cada dos per tres, amb l'estereoscopi. Mm? Quan, quan es trenca tot això? Es trenca, malauradament, sobretot amb la revolució industrial. Us he posat una obra paradigmàtica d'això, que és de Turner, un pintor que em té el cor robat, i que no es veu gens, però aquí hi ha una llebre, una liebre, val? Tothom es queda amb això, però aquí hi ha una liebre. Llavors, aquest senyor, clar, què, què passa amb el... A, a partir de la revolució industrial hi ha tota una sèrie de gent que veu la màquina com una amenaça que passa ara, també, a veure si els robots no es van a mons, no, no, no, no sé, ens, el que sigui, val? la màquina com una amenaça. Turner, ho explica aquí molt bé, la primera revolució industrial, la del vapor, val? i la llebre, és a dir, qui corre més, la llebre o, la, o, o, o, el, o el tren, òbviament el tren. Hm? Però Turner es queda una mica capcot, cot, diguéssim, no? O, per exemple, en, aquest, en aquesta pintura que és el Temerari, el Le Temerère era aquest barco d'aquí, que era un barco que anava a vela i es queda obsolet. Davant què? Davant d'un vaixell de vapor, d'un senyor vaixell de vapor, que ara seria, pues, no sé, com l'últim model de, del que vulguis, no? Per tant, a partir d'aquí, del segle XIX, ja, ha, si veig que aquí, ara, hi ha... Ja, una, entre, entre els artistes hi ha com una espècie de, de por eh, o de rebuig en general en el romanticisme a aquesta màquina, a aquesta tecnologia, que, que la senten com una amenaça per la natura, com una amenaça, de forma que aquest progrés, hi ha molts artistes que parlen de que aquest progrés porta intrínseca una corrupció eh, i, per tant, hi ha com una, un rebuig i un retorn cap a la natura. Aquesta és l'obra paradigmàtica d'aquest retorn cap a la natura, no? de l'home que va cap a la natura. No? L'art esdevé davant d'aquest panorama la salvació. És a dir, l'art és aquell espai eh, en què l'home es retroba si mateix i es retroba amb la natura. I d'una forma autèntica que la màquina està amenaçant, per dir-ho així. De forma que l'art és una taula de salvació. Schiller comenta que l'art ha de salvar el món, però sense màquines. M'explico? a dir, que l'art és la, la taula de salvació espiritual. I el que no s'observa, és que la màquina pot ajudar això, no, la màquina és l'amenaça d'això, de forma de que eh, l'art esdevindrà la nova religió, per dir-ho així, una nova religió, en el sentit de que estem també en un moment en què hi ha Nietzsche, en què hi ha tota eh, aquesta matança de Déu, per dir-ho d'alguna manera, no?, de forma de que hi ha molts artistes que veuen en l'art la nova religió o una forma de religió, pensem en Wagner, eh, pensem en Klimt, pensem en, pensem en, en, en, pensem en Baudelaire, pensem en Wilde, pensem precisament en, en Oscar Wilde. No? Això us poso aquí una, un pavelló, que és el pavelló de la cessació de Viena, que fixa't-hi que a la paret posa versacrum, primavera sagrada, és una primavera sagrada, l'art ha de portar una primavera de la humanitat, s'agrada, i l'art de salvar el món. Per exemple, Klimt fa, que és aquest senyor d'aquí, que sembla un, sembla un monjo, diguéssim, no? ja va vestit com una espècie de xaman, per dir-ho així, aquesta túnica, fa, en aquí no sé si ha un net mai, a dintre d'aquí, hi, hi ha tot un fresc, que hi ha tota com l'evolució de l'home, l'home salvat, per la música, per Beethoven, per la novena de Beethoven. Eh? Aquest és Beethoven, eh? això també estava allà. La, no, no sé si teniu al cap la, la novena de Beethoven i tot el que, es, el que es diu a la novena de Beethoven, la música com a salvació de la humanitat, l'art com a salvació de la humanitat. Tot això s'acaba, per dir-ho així, quan entrem de ple en el que és la revolució industrial, en el dia a dia. Per exemple, amb la fotografia. La primera vegada que s'introdueix la màquina en l'art és netament amb la foto. En aquell moment, tots els artistes diuen «Home, aquest tio, el Daguerre, això, això d'art no té res». Exemple, Dommier, aquí, diu Nadar, que és un fotògraf molt important, elevant la fotografia, aquí hi ha, una, perdó, hi ha una, un error d'ortografia, a l'alçada de l'art, no? en plan, este, aquest tio es pensa que la fotografia... An Anirà a l'alçada de l'art, no? Perquè el, el... ja el posen amb aquest globus, no? Doncs sí, sí, doncs sí senyors, no? Perquè avui en dia digue-li fotògrafs que no són artistes i a veure què, a veure què et responen, no sé si hi ha algun fotògraf per aquí, no? No només als, els artistes que tenien el cap una mica obert en aquell moment, com ara Monet, van fer servir recursos de la fotografia com ara l'enquadrament, no només la fotografia en si, sí, com Degas, per exemple, sinó l'enquadrament, un enquadrament fotogràfic, quan tu et fas una selfie, diguéssim, no? són enquadraments com molt espontanis, que l'hauries d'acabar amb el cap, diguéssim. No? Monet fa servir enquadraments fotogràfics. Duchamp s'inspira eh, en les cronofotografies, que són el que veieu allà dalt. Aquest és no baixant l'escala de Marcel Duchamp. No només Duchamp, sinó els futuristes, ja com ho val a les mans del violinista tots es queden eh, al·lucinats de poder plasmar el moviment en l'art. No només el moviment, sinó la òptica, les teories de Chere, no sé si algú és òptic per aquí, eh, Monet les aplica a dintre de l'art, la, per exemple els colors complementaris que són aquests dos no? o els colors, la teoria dels colors de, de simultanis. Bueno, en fi, tot el que és la òptica, no s'entén l'impressionisme sense aquesta, la teoria de l'òptica, no? Per tant, eh, per posar un exemple de text, diguéssim, d'alguna cosa que algú ha dit, un cotxe de carreres és més vell que la victòria de Samutràsia, va dir el cap dels futuristes, que és una frase que es va quedar molt alta. Com pot ser que aquest senyor vegi, doncs el, amb el cotxe de carreres és més vell que la victòria de Samutràsia? Era una manera de provocar, val? perquè era gent que, és una oda a l'electricitat, una oda a la velocitat, Bozzoni, eh, som, aquests són tots futuristes, no? i podríem anar avançant, inclús la poesia, en però l'enlibertat a Marinetti, al moviment, el, el, el, el soroll de la màquina, això és màquina, cotxes, el que sigui, cotxes. Per tant, des de l'art, s'introdueix la màquina, t'agradi o no t'agradi, diguéssim, no? I no només en, en l'art, sinó que apareix el disseny, que és la gran prova de que la màquina està de ple introduïda en l'art. Digue-li un dissenyador que no és un artista avui, a veure també què et contesta. Eh? Però, per tant, en aquell moment, tenir una obra d'art que es reproduís, per tant, que no fos única, home, ha de ser única. No, doncs sí. Eh? És a dir, l'obra d'art s'inscriu en la producció de masses. Eh? Per tant, necessita de la màquina i és, una, i és una obra que no és única. Per tant, aquesta aura que se li dona al XIX a l'obra d'art mmm, comença a baixar, per dir-ho així. I ja vaig acabant la quarta dimensió, per exemple, moltes coses, eh, la física quàntica, la, tot el que és eh, la, la nova física comença a aplicar-se en el cubisme. Per exemple, George Braque, veieu allà ja els cubs. no? A tots, tots els cubs vistos a la vegada, diguéssim, que seria la quarta dimensió, era el que volien fer a través del cubisme. Mm? Els famosos rellotges tou de Dalí, bueno, Dalí li va dir moltes coses a això, però només ens quedarem en el que eh, el rellotge és el símbol de la relativitat del temps en Einstein. No? Això ho va fer Dalí després de menjar un camembert, va dir, un mmm, camembert tobet, tobet, vaig a fer el rellotge tou eh, com a símbol de la teoria de la relativitat o l'hipercub, el tesseracto, l'hipercub, que també és la manifestació gràfica de la quatre, la, del, del cub estridimensional, l'hipercub és quadridimensional. No? Això és Dalí abraçat a un hipercub. Dalí és el, el paradigma de l'artista científic, no? o que va estar íntim amic de René Tom, medalla fil per les seves teories de les catàstrofes, va ser íntim amic, va, va conèixer personalment a Denis Gabor, creador de l'holograma, Premi Nobel, allà veieu un holograma, no? Uh -huh. És allà d'allà. O el, el Watson i Crick, que són els que descobreixen el, el, la molècula de l'ADN. Pues Watson, un bon dia, eh, se'n va a l'hotel del Dalí i li deixa una nota i li diu el segon home més intel·ligent del món vol conèixer el primer. Uh -huh. <laughs> I total que el Dalí baixa de seguida a conèixer els, Per tant, Eh, Podríem anar avançant, la tele, el videoart, està ple de coses fins a arribar, i ara ja, sí, ja vaig acabant, a l'era digital, quina no és? Sí, ja, eh, en el que tenim els primers ordinadors que fan dibuixos amb intel·ligència artificial a l'any 68 per tant, estem ja introduint la ciència i la... Aquest és Aaron, és l'ordenador que va fer això. Warhol fa obres d'art amb ordenadors als anys 80, molt, molt d'hora, molt, molt d'hora. Eh, Hockney utilitza tauleta, David Hockney, les tauletes s'utilitzen avui en dia molt per fer, per fer art. I ja l'últim, la intel·ligència artificial està elaborant. Això, per exemple, és, de, és una cosa que s'ha fet per la NASA, per un grup d'artistes que jo hi col·laboro sovint, que bàsicament el que fan és, perquè veieu com funciona, dades meteorològiques. Les fiques a dintre l'ordinador i l'ordinador transforma aquestes dades meteorològiques en art. Tu li dius, per exemple, la temperatura que passi de 15 la faràs de color verd i amb una ona eh, cap a la dreta, vale? perquè tu m'entenguis, no? I a partir d'aquí l'ordinador eh, utilitza les dades meteorològiques que li van arribant i va, estic fent-ho molt breument i molt així, eh, va interpretant les dades a través d'obres d'art. El programa Dalí, que no sé quin parlava abans, eh, ell, és el que han, fet, han utilitzat precisament per fer la immersiva de Dalí que hem fet junts eh, allà l'ideal. Que és, com es fa això? Li fico l'ordenador tota l'obra de Dalí i li dic, li escric, ordenador, que és el programa Dalí, eh? Al Dalí li dic, Dalí, um, fes-me una obra d'art amb rellotges a sobre de la taula, m'ho estic inventant. I l'ordinador et fa això, que cada vegada de més és diferent, tu, tu, tu li pots anar dient, cada vegada t'agafa coses diferents, en aquest cas tenim una gravació i punt, però això és el que l'ordenador ha fet en base a la de Dalí amb aquesta frase que tu li introdueixes. I jo per acabar, al seri, li he introduït en el Dalí com a conferència a la Casa Orlandai en una sala i m'ha fet això. això no ho ha fet l'ordenador, ho ha fet Dalí és aquest programa d'intel·ligència artificial que tot li dius pues doncs, aquestes coses, es eh? fa fàcil, eh? O sigui, i li pots posar a l'estil Van Gogh i tu agis fet a l'estil Van Gogh. Val? I aquí doncs, no trobo que no ha quedat tan malament, no? El programa d'Ali, eh? Això ho deixo aquí perquè que si no, no ja és l'hora. No. Sí. Doncs moltíssimes gràcies. No, jo primer, per trencar el gel, volia que tu els hi preguntessis a ells el que has dit abans de la inspiració. Ah, sí? No? Perquè ha quedat aquí... Ah, sí, sí, sí, perquè i... clar, el tema de la inspiració, no? com, com des de la ciència, no? l'artista inspirat, això es diu, es diu el científic inspirat, no? què, què en pensem d'això? Sí? Sí? Bueno, no sé si puc uh, especular ara, eh? però i tant que sí, i tant que sí. És més, um, jo crec que un bon científic ha de tenir unes certes pràctiques per desenvolupar la seva creativitat i a tenir els espais per desenvolupar la creativitat i he sentit a dir a alguns científics que una de les coses que mata la ciència és precisament l'accés de burocràcia, d'estrès, de... i que mata aquesta creativitat, no? És a dir, mata el que anodreix la inspiració, que és un, un cert espai en el buit, no? una certa apertura, alguna cosa diferent del que hi ha ara, potser de treure tot el que hi ha ara, no? I sí, sí, crec que és essencial, i tant, i tant. I un altre dubte, amb aquests programes nous, com l'autoria, com queda? O sigui, mm. qui és? Qui ha creat la frase? Fets aquesta aquest sí, obra de qui pregunta. és? O, o qui... Eh, això... Mm, jo ho faig servir molt... No. Fins ara, això, el que jo faig, diguéssim, està, jo, almenys en allà, està lliure de drets. És a dir, jo això ho puc fer, diguéssim. Vale? Mm. És el resultat d'una cosa que jo he escrit i la màquina em fa. Mm. El que passa que no sé fins quan això, clar, que com que acaba de sortir, sí. la regulació no la sé. Sí que sé que hi ha gent que, si t'ho poso, per exemple, tu ets un artista, vale, Elsa Colomín és un artista, jo et poso. Mm. Fes-me això amb l'estil Elsa Coromines, val? Mm. Hi ha alguns Elsa Coromines que han dit, home, yeah. estàs utilitzant sí, eh, cosa meva. Sí. El que passa que això passa com si oferia oferia ho, ho puc, puc pintar a l'estil Els Coromines, no em fa falta una intel·ligència artificial per fer alguna cosa a l'estil Elsa Coromines. És a dir, això ha existit sempre, això és el que, amb això és el que et vull dir. Sí. Simplement que s'ha de regular com... com, com... Sí. Jo, no, jo, jo sí. el que crec que això de construir-la, de dibuixarà la nocia d'autoria com a propietat, sí. no? i bueno, hi ha discursos de la sí, polinizació sí. creuada, sí, perquè no podrem mantenir les estructures que teníem de això ho he fet jo, llavors això només ho fabrico jo i tinc el copyright, tinc la patent o tinc el no sé què i només puc fabricar jo, només ho puc controlar jo, no? Això ja ha entrat en crisi amb l'internet, sí. de fet. Ja ha entrat en crisi amb l'internet. I això ha esfonsat molts negocis, la, la música ha hagut de canviar per complet, no? Mm. Molts negocis, però això passarà amb l'art també, no? I serà segurament una crisi, una certa crisi, perquè els models de negoci ja no podran ser els mateixos quan els artistes diuen ostres, que el Dali s'inspira en les meves obres doncs jo tinc a cobrar un royalties per pel que fa al Dali, no? i segurament això acabarà passant d'alguna manera o altra sí. eh? però és fruit que això desdibuixa la idea de la creació és meva, de qui és quedarà desdibuixat necessàriament sí, sí. d'aquí l'NFT famós o Si sigui, l'NFT en el cas de l'art digital que... lo digital no ho pots controlar o sigui, tu no pots controlar l'art digital eh, per tant com pots mantenir una autoria de lo digital? A part lo digital de per ser és reproduïble. És a dir, tu puges una obra digital a, a l'ordinador i la té tothom l'endemà. Per tant, no, l'obra única és absurda en lo digital. De fet, aquí hi ha també tota una cosa activista i tal, eh? Però a l'NFT el que serveix és per dir, tot i que tothom té la meva obra però això m'és igual, l'obra és meva és un certificat digital d'autoria, però que pot servir parlar com pot servir per un tweet, com pot servir per un cotxe, com... Sí. Sí. De totes maneres, en el món, ja fa molt de temps, en el món dels escrits, el creative commons, sí. ja era de dir, bueno, jo això ho poso a disposició de qui vulgui ho vulgui agafar-ho, amb aquestes tres condicions, o dos, o una, o cap. Vull dir que, yeah, bueno estem en aquesta direcció, vaig això va per aquí, no sí. hi ha dubte, s'ha acabat l'autoria. Sí. Aviam, crec que mitja horeta, per acabar les no, qui vol preguntar alguna cosa... El Jordi? Ah, no? Sí? Comença? Ah, no ho sé, no... s'ha aixecat el... El, jo el Jordi. Sí. Doncs l'altre. Sí. I què serveix el Dalí en Jorni? I el -e Té tot, tot aquest món que, que ha aparegut des de Nadal a l'ençà, que això se fa dos mesos, sembla passat dos anys. I, i, i sí que hi veig la reflexió, sí que hi veig referent al que deies tu a de l'autoria, sí que hi veig el concepte de creativitat, si al final és un que crea una obra sempre des de l'individu, de dir què vull expressar, quins vols vull expressar, en, i, de, i els transmets via el llenguatge. Després hi ha una interpretació que tu més o menys pots controlar, aprendre, com també aprens a controlar el pinzell, com també aprens a Claríssima. controlar la, la màquina de fotos o guitarra. Claríssim. I, i però tu tens un, una línia com a, com a personatge, com a persona, que tu desprens els valors i els transmets a través de... Que, hi ha, que sí que revolucionen de baix tot lo que és la la tecnologia que hem servit. Això és una, una revolució tant en, en imatge com en, com en continguts I, i sí que veig un, un punt de, de a nivell conceptual de que era on estaven treballant, lo que són les persones respecta afectat el terreny de l'educació una mica no? i volia que desenvolupéss una mica com, com prevelleu això d'aquesta explosió en què pot derivar i en què ja dir, tu ets l'espera no? No, no, no, no ho sé, no ho sé però una cosa que sí que tinc clara és que precisament el que fa la intel·ligència artificial és agafar la cognició humana i fer-la ja objecte de cognició l'estem manipulant, l'estem implementant el que es deia de la perspectiva no? la cognició és una altra perspectiva llavors l'agafem i l'objectivem la convertim en una que està fora de nosaltres però funciona igual que la nostra cognició no? llavors això les conseqüències que això tindrà és que haurà de canviar la nostra manera d'entendre el coneixement i la nostra manera de gestionar el coneixement això Internet ja ho ha fet no? els nostres alumnes ens diuen jo per què m'he de memoritzar res si ho poso al Google i en un moment ho tinc i és veritat, però no és veritat. Hi ha un punt en què, si tu no saps absolutament res, de res, amb el Google no fa res, perquè no saps per on començar, has de tenir com una estructura prèvia. Llavors, el, el que jo crec és que totes aquestes tecnologies, i en particular la intel·ligència artificial, ens acabarà forçant a definir què és específicament humà. On és que els humans ens trobem més a nosaltres mateixos i ens ho volem reservar? I no ho sé, no ho sé què serà. Eh? No sé si serà els vincles, no?, jo i un altre i el vincle amb una màquina doncs ja, ja, ja comencen a haver màquines no? que intenten afavorir vincles però direm, és una altra cosa no és un vincle humà-humà, és una altra cosa i aquí, aquí posarem un límit i ho veurem, no ho sé ara revolucionarà moltes, moltes professions si la revolució industrial va reemplaçar l'ésser humà en tant que proveïdor de força física la revolució de l'intenició artificial reemplaçarà l'humà en tant que proveïdor de força cognitiva i això té moltes conseqüències socials i econòmiques moltíssimes, ja ho veurem, ja ho veurem. jo quan deia unir el d'unir el 3 i embridar el poder és que això és el repte el repte és que si desenvolupem la intel·ligència artificial i no desenvolupem en mateixa mesura la ètica, doncs això genera unes formes de poder que generen molta dominació i per tant patiment i això ja ho veiem, no? ja, ja ho veiem que generen formes de poder que poden generar molt patiment, no? ho veiem a les xarxes socials, no és una casualitat que les xarxes socials tracten els usuaris com si fossin Em eh? fan experiments amb els usuaris i, i això per exemple indueix moltes addiccions no és una casualitat és fruit d'aquest poder que veu de veritat com feta de coses, d'instruments d'objectes, les persones són com objectes per a la, aquesta eh, estructura tècnica Bueno, no em vull extendre més. Aviam, Jordi, digues. Jo en aquest tema volia dir que jo veig un, un, una cosa semblant a quan va venir la fotografia. Si tu tens, jo què sé, la Sagrada Família del, del Gaudí i tu fas una fotografia, aquesta obra que és meva, perquè fer la fotografia, o és el Gaudí, que és uh -huh. la meva uh -huh. I al final, la fotografia, com ha dit ella, Vull dir, va revolucionar una mica a tots els pintors que pintaven la realitat. i havia una màquina, una tecnologia, que ho feia amb una qualitat millor que quals vol dir ell. Però després, què ha passat amb la fotografia? Doncs, la gent ha començat a fer fotografies variant els enquadraments, variant els enfocs, aplicant altres tècniques, al final pots fer un art fotogràfic Exacte. que no reflexa exactament la realitat com de volen els teus ulls, sinó a través de la tecnologia. Jo entenc que tot aquest tema de la artificial té que tenir el mateix camí, el mateix recorregut, com deia ell, que ha tingut la fotografia, però ho tindrem eh, amb la intel·ligència artificial aplicada a, a reproduir pintures o art, o també a reproduir textos, com aquest programa que ha sortit, o per exemple, en matemàtiques, fa 20 anys que hi ha calculadores algebraiques que fan que avui un alumne l'ordinador que qualsevol equació matemàtica i te la resol en l'ordinador. Aquest paradigma que tenen ara els professors de llengües i de literatures en aquest programa que ha sortit, els professors de matemàtiques ja els tenen des de fa mil anys. Perquè avui en, dia, en un ordinador poses dos equacions, un sistema d'equacions que et donen el resultat, o el dibuixa la gràfica i coses d'aquestes. És... Jo veig que, que ens haurem d'acostumar i haurem, com diu ell, canviar les lleis i tot, per veure on està l'art o, la, o la ciència o la propietat, totes aquestes coses canviaran d'aquesta eina que ha sortit. Jo penso que això que dius és molt interessant perquè des de l'art, eh, que sembla la meva perspectiva, quan va sortir la fotografia, que és el que tu dius, crea una crisi tremenda, perquè com tu dius, dius home, és que aquest tio ho fa així, m'ho fa millor que jo, perquè en aquell moment tu estaves fent retrats, paisatges, etc. Millor que jo, més val tu que jo, i més ràpid que jo. Llavors el que fa, que per això tothom està, la por és tremenda, perquè llavors tothom va en contra. I en diferents... Clar, però és que va provocar això, que el tio es replantegeix, doncs jo vaig a pintar aquest paisatge diferent, no com el veig, com el sento, Eh, com vull que sigui no? aquí tenim la, la de gana de la facultat d'humanitats que d'això em sap molt també <ríe> doncs, no? eh, i això és, al final el que deia ell t'obliga a replantejar-te coses i en aquest cas la fotografia va obligar a replantejar-se el paper de l'art que ja no va ser imitar la realitat sinó fer-ne una de nova o el que sigui eh? i el valor està en la creativitat i en el que aporta cada individu amb aquesta tecnologia amb no, no. ara hem de passar aquesta grip sí Covid sí. sí, de fet, fet la el, el, el, el grip és tremenda tremenda abans de Nadal he eh, publicat un llibre d'intel·ligència art, artificial de les, dels diners que fem i nosaltres ja ho estem aplicant a l'ensenyant-se o sigui, ara ensenyem la metodologia amb intel·ligència artificial per eh, dissenyar arquitectura Uh, aleshores uh, jo ho veig tot això una mica amb més objectivitat perquè per una banda perquè he fet carrer doctorat de ciències i d'edat o sigui que mm. més que les coses i faig uh, arquitectura en genètica amb, uh, amb microprescòpia electrònic en intel·ligència artificial tot això. i, i aleshores uh, se'ns va ocórrer posar bueno, la meva ajudanta va posar Eh, dos imatges d'intel·ligència artificial del de, de que fem i, i bueno, la gent va començar a insultar a la bèstia no? a la Rens no? I, i ella, la pobra, pues, va tenir que tancar rectament el, el, el grifo de, de, del comitari. No? Eh, en en canvi, jo em vaig quedar tot sobtat. Per què la gent està així? No? Que locura! Aleshores, vaig posar una imatge eh, molt vaca, 3 dies més de 600 likes, eh? eh? Però posant, però senyors, tranquils, o sigui, això és, un, és, és una eina. Sí. És una eina com la càmera de fotos, és una eina com el Princell. Eh, Bé, bueno, 3 dies, 224 comentaris. I vaig tenir també aquest d'aquí, perquè el comentari ja és... Ja no? Sempre dic com a part dels que t'insulta, doncs... Pues, eh, I sobretot és... és és aquest problema per una banda, per una banda és el problema de l'autoria, l'autoria... Tranquils, no ho sé. Eh, per exemple, a la música o el, el plagiarisme dels articles, tot això està regulat. Vull dir, si poses 7, 17, em sembla, o 16 notes seguides del que igual, doncs pues ja t'he de vale, això és plàgic. No? O un article, doncs pues, si hi ha un tant percent de no sé què, que està tot així, doncs pues ja és plàgic. Vale, pues, el problema, clar, la intel·ligència ja pot ser més problemàtic, no t'agafa la imatge, t'agafa els punts. I clar, com, com, com caracteritza, o sigui, quants punts has agafat de quines imatges tal i Però al final és això que, que heu parlat. Sempre s'ha fet això, o sigui... S'ha sí. inspirat en los anteriores, i Caravaggio, i tots los que després han venido de Caravaggio, o sigui, tothom ha tingut un background que és el que l'ha permès crear, perquè el ser només pot crear si té alguna cosa a dintre, si està vació eh, és impossible de crear a vale? uh, doncs, l'intensitat artificial passa el mateix, el que passa aquí espectacularment sí. perquè clar uh, el que a l'unió optiu es té que d'aprendre inspirar-se durant 20 anys de diversos pintors, l'intensitat artificial t'ho fa en un minut en tot el que hi ha en el món no? uh, i això és el que aplicat, a la, en aquest cas, al que ensenyàvem l'arquitectura dels alumnes, doncs és tremendament eficaç. Perquè el, el que dèieu, l'experimentació que tens que fer per, per fer una obra, sigui científica o artística, tens que experimentar. Ai, això no, pa, més aquí, més allà, pa, un poquit més de sal, un poquit més d'apinienta. Que... Sí. Això, en l'interfís artificial, es fa en un o no Per tant, un altre cop, si les màquines han permès una eficàcia enorme en el desenvolupament de la, de la humanitat Eh la intel·ligència visual ho permet ua, multiplicar ho per mil Pareix eh, eh, en un dia eh, t'ha fet el treball de, de bocetos que necessitava normalment 3 mesos. A mi, desdixar permet la, la comparativa rapidíssimament esto per aquí, esto per allà, però sempre necessitarà una ment humana una i per tant a mi no em preocupa o sigui, hi ha els que es preocupen de l'autoria els que es preocupen de, de desaparecer a l'altre, els humàns que hi hagués uns estudis per un a, no, no, a mi no em preocupa endavant Lluís primera pregunta molta bona part de la seva sé. posició descansava al principi de les estructures cognitives de consciència, de consciència. De consciència. Uh, és un argument universal o és aplicable o de més a part? Bueno, és una especulació filosòfica, per començar, no? d'en Jean Gebser i que altres autors han agafat i que a mi em sembla interessant perquè ens ajuda a llegir el present. Clar, això és molt més complex i molt més profund, no és, no, no és només estructures cognitives, eh? és tota una sensibilitat, tota una manera d'entendre l'espai, el temps, els valors... La... Això forma una estructura de Per això des d'aquí es pot entendre l'art, la ciència, i la tecnologia. No? Però universal és molt difícil de dir això. És molt difícil. Les... Tota la reconstrucció històrica que fa Gebser és sobretot occidental. Sobretot occidental. Si això s'aplica a cultures que són molt diferents de l'occidental, no sé. No sé. Hauríem de veure. Perdó, després una altra qüestió una miqueta de pedagogia en el meu sentit que utilitzar l'expressió al meu entendre intel·ligència artificial és un oxi marron que ara teniu també més per, sí, per vol dir la pena pensar en una altra expressió diferent sí, de fet hi ha uns quants experts en intel·ligència artificial que no els agrada gens aquesta idea, aquesta nocia d'intel·ligència artificial no? però bueno en sí, això ja és una altra discussió. Eh, una, jo volia fer-te una, una pregunta perquè no, no us fa por una, bueno, a tots, una mica que a tots? Ara, quan vosaltres que expliqueu història de l'art i que hem fet recorregut història de l'art, acabem parlant només de la intel·ligència artificial? I en aquest sentit, jo et volia preguntar, que m'ha sorprès molt de l'art rupestre, el fet aquest de que pintessin el que volien que passés mm. però, bueno, sobretot com se sap això i... això, és una ah, és una això és una interpretació dels antropològics físics no? però és una interpretació que està basada sobretot en el que observen a les tribus no contactades que n'hi han a l'Amazonia i en alguns altres llocs se suposa que viuen d'una forma similar i operen d'una forma similar a com vivien en el Paleolític mm. i d'aquí en deduïm que allò també era pensament màgic, etc etc. Però és veritat que és una suposició. No, és, no hi ha manera de confirmar-ho, no? Però bé, sí que hi ha un paral·lelisme, no? Com dic, les tribus contactades recentment i que tenen eines, etc etcètera, etcètera, molt similars a les d'aquell moment, entenem que tenen cosmovisions similars a les d'aquell moment i que, per tant, també tenen pensament màgic. Sí. Jo no és... A costa d'entendre això de l'ètica o sigui, veig l'art, veig la ciència, veig molt les dues coses i que es van ajuntant i que sempre han, han, sempre, des de sempre han anat juntes, jo trobo, potser s'han separat molt, però l'ètica, clar, és molt filosòfica, això, no? O sigui, vull dir, aquest senyor pensava això, que havia ha d'haver-hi una moral o tal, però en l'àrea hi ha una moral, a la ciència hi ha d'haver una moral, o sigui, Val, doncs, bueno, no sé si vols comentar tu primer, però, però està clar que no hi ha ciència sense ètica. Si tu presenteixes de tota ètica, no es pot fer avançar la ciència, perquè es publiquen resultats falsos, a l'altre deixa subornar i dir que és veritat el que no era tal, el da da da da da, -da, -da, -da, -da, -da sí? I relacionar, més, relacionar ja més l'art i l ètica és més complex, però darrere l'expressió artística sí que hi ha una certa experiència de valor això és valuós això val la pena dir-ho això és suficientment valuós com per ser expressat o manifestat i jo no, no en sé de història de l'art però potser els que en poden dir no, estava no, si ha... pensant és que això en l'art clar no sé la ciència perquè però en l'art és que hi han artistes hi ha inclús que suposen a l'ètica no sé què ho eh? Sí, penso jo, sí, amb el Marcel Duchamp, per exemple. És a dir, mmm, és una cosa que no, no, no té per què, no té per què, l'art pot ser el que, que vulguis, diguéssim. Sí. La bondat en l'art no la veig gaire, perquè per exemple, a vegades et sembla com un artista, volies no ha triomfat, i diu, això ha estat fatal, i dius, dius escolta, pobre tio, no? Per què? Perquè al mercat no els hi ha agradat, no? Sí. I bueno, i, i després al cap de molt de temps diu, oh, aquella persona, oh, ostres, era molt bona. Vale, clar, això és una altra cosa, Perquè jo quan ells parlaven d'això, clar, és una altra cosa, per exemple, matís, uf, que entren moltes coses. És que, és que cada artista és un món és que cada artista és un món eh? però, per exemple, Matís deia que crear és estimar, per exemple però això ho deia Matís, igual li dius a... no tinc ni idea eh? a qui sigui et diu jo no, no, o sigui que no, no... jo crec que en l'art això és que no és que cada artista és un món nou no... en l'art no necessitem consensos que no sé si en la ciència ara em fico en un altre terreny mm. no? és a dir, l'art cada, cada artista té un món, té unes lleis no sense sé com explicar Sí, de totes maneres dos coses aquí eh, respecte del tema de ciència i ètica eh, bueno l'emergència en aquests moments diríem o l'aparició cada vegada més patent de la necessitat de l'ètica a l'activitat científica perquè la ciència no és un abstracte sinó, ara ja no parlem en realitat de ciència parlem d'activitat científica i l'activitat científica és una activitat humana que realitzen doncs, uns senyors i unes senyores que són els científics i com tota activitat humana doncs, té valors i té una ètica eh? i per això hi ha comitès de bioètica a tots els hospitals, qualsevol projecte de recerca ha de passar per al comitè d'ètica corresponent, és dir, això ja no, no, no hi ha dubte al respecte, és, dir, és més, està institucionalitzat i legalitzat inclús. No? Vull dir que hem arribat ja a aquest punt. No? Eh? I respecte del que deies tu ara, cada artista, no ho sé, ja era te'n fico on te no, no, no em criden, no? Però d'alguna manera eh, hi ha estils també, no? Sí, sí, no? Sí. I els estils tenen les seves pròpies regles sí, de joc, sí, no? Sí, no? Sí, sí, sí. No. Però, I què vols dir, que això... això... Ah, bueno, alex. Això que tu deies cada artista... Com una ètica és un... que està ben fet i el que està mal fet, bueno, per exemple, en un estil. En un exemple. estil, en no? un estil... Per exemple, no? sí, jo què sé, el neoplasticisme no es podia fer diagonals, i quan un va fer una diagonal, doncs fora, diguéssim. Bueno, d'alguna manera, sí. no? Hi ha, hi ha unes regles del joc, no, no, que, és molt no, element... Et poso un exemple. És eh? molt elemental, jugar és on, quan juguem de petits, sí, sí, sí. és quan ens ensenyen, a és, és molt lamentable encara, no? Però quan juguem de petits és quan ens ensenyen en el fons les regles de la sociabilitat i de la ètica, en el joc, a les regles del joc, sí. i en l'art, en els estils hi ha unes regles de joc. En Sí, no? per exemple, en moviments, per exemple, moviments. No? Estils, o el Dalí, que no? se'l treu del surrealisme, o a... hi ha moviments que tenen regles de joc, això sí, mm. però no, bueno. tots, no tots són... Però jo crec que és, que és més lliure, no sé què pensa, la Judit també hauria de parlar-ne. me sí, sí. Una una aquí capa, és per... per exemple, el, quan els artistes es presentaven a sí. l'Odo Tom, que era on tots els artistes acadèmics es presentaven, al segle XIX arriba un moment que el, van els impressionistes i diuen vostès no, sí, sí. Per perquè hi ha unes normes i hi ha una manera de fer que és molt acadèmic i llavors ells creen el saló de refuser. Sí. No? I com que no els volen, som el refusat, doncs hem refuser, no? no sé si va per aquí. Bueno, d'alguna manera. Dir, no? És que jo crec que la paraula ètica pot tenir moltes... Exacte. Sí, exacte. Sí, exacte. exacte. És que, cuidado, sí, pot tenir moltes vessants. Sí, en aquest cas, la crítica, com la Judit molt bé diu, els crítics són els que... Hi ha una... El Duchamp sempre deia que la història de l'art és la història de la crítica. Al final, és així. Si el greco era un zero a l'esquerra, fins que van venir quatre tios, van dir, hombre, si el greco està molt bé. I es van fer les festes modernistes i ara el greco tothom els agrada molt. Però dir, això és tota la història de l'art així. Van Gogh, aquest, ningú... Inter sí, hi ha tres paraules demanades. De Li donem al públic i després tornem a vosaltres. Primer tu, no, no, després que... el jo Jordi després tu. Jo he comentat que penso que els artistes són ànimes lliures. O sigui, que l'èrica... Això és el que vull dir. No? Mm. Llavors s'encarreguen els crítics en posar aquests límits, no? Per exemple, l'art prohibit. No fa massa, no? Per exemple, a Arco, que hi ha obres d'art que, sí, que Sí. A França, no? sí. Vull dir que és això, jo penso que són, o, el, o els, bueno, els marxants dels de, Cris, sí. qui posen aquests límits, no els artistes? No, no, el no en això, general és limites, que no. A no ser que sigui, una una com que deia, llenia. que sigui un manifest, que tu posis un manifest, mm. però... Sí, no sé, estic, estic pensant amb els artistes, no sé, la, la Bauhaus hi havia coses més normatives, però no tots, no tots eren així, la Bauhaus doncs, has de fer això, el triangle de color groc, que eh, no? el Gantinsky deia triangles grocs, i el ve l'Òscar Schlemmer diu, escolta, per què el triangle groc? Però vull dir que jo estic bastant de garantut en el sentit que, que cada, art és un, cada artista és un món, no sé com dir-ho. Però... Jo després diré una cosa. Mm, jo, jo també. Sí. Sí. Ara ja vaig viat. Ah, ja ja t'he ficat el dit a la llaga. Fem ells, fem ells tres no, i després no, vosaltres simp, dos. Per simplement vull, vull constatar o vull dir que aquí estem confonant la paraula ètica com el sí. políticament correcte. Sí. O el, sí. el normatiu. El normatiu, sí. el normatiu sí. vull dir, l'art pot ser més normatiu o menys normativa mm. igual que la ciència pot ser més normativa o no normativa mm. vull dir, el que abans deia això és èticament, el comitè de bioètica avui pot decidir que una cosa és èticament bioèticament correcta i demà no aquesta discussió de, de si és ètica o no quan si és correcta o no no té a veure molt amb els mm. principis filosòfics que estaven parlant en aquell, mm. crec jo simplement com a Marí espera que parli ella i després en Lluís, fera, ella, i després en Lluís, una mica està sortint, ja. No? Crec que estem confonent. L'ètica no és bondat, ètica és la filosofia sobre el bé i el mal, la reflexió, sobre, i que això va canviant amb el temps. Um, això una banda. I d'altra banda, aquesta mite de la llibertat de l'artista, que això és un mite romàntic molt fals. L'artista mai és absolutament lliure, l'artista pertany mm -hmm. a un context en el qual s'ha d'inserir contra el qual se'n revolta, se'n però llibertat absoluta de l'art, que no hi ha hagut mai, doncs no n'hi ha res. Com no n'hi ha, no ha sí. res, sí. I, I ha estat sempre molt limitat, i sí. potser a partir de les avantguardes, els artistes Santa declarat en programes lliures, però sempre reaccionant cap a passat i que se'n un futur, dins de moviments molt organitzats i, i molt influïts pel seu... Pel seu Està llibre. clar. Jo el que em referia és que l'artista crea, crea, i la creació és algú seu, propi, és que no és teu, és, ni seu, és meu. És per tant, en el sentit de que és algú molt individual. Bàsicament deia això, però sí que és veritat que a de l'artista lliure, com l'almitre del fuster o del cuiner o del que sigui lliure, no, no, no, no, hi, no hi és, no? Però, i acabeu, eh? això que dèieu de l'ètica, i sí que hi ha una cosa que jo penso, que sí que en molts artistes hi ha algú que és com la recerca de la veritat, d'alguna manera o d'una altra. D'alguna manera o d'una altra. O altra. Vale? El que sigui, sigui perquè jo vaig contra la policia, diguéssim, coses molt, molt puntuals, com que vull connectar-me amb una cosa. Però hi ha com una recerca de la veritat. Això no sé què penses. A veure, Lluís, eh, Jordi... No, ja et penses, Jordi. Ja et... Sí, afegint això tant els artistes com els científics busquen el desconegut, o sigui, es en un terreny desconegut digui veritat o, mm. o si sigui, busquen alguns com funciona alguns veuen a través, o sigui, s inspiren de manera mística o de manera d'una manera uh, fora del normal busquen uh, entrar a llocs desconeguts on no coneixem però intuïm que hi ha alguna veritat, que hi ha algun desconegut i som els és la gent que rasca una mica per arribar mica més enllà. I això és el que ho veig. Sí, tu, ah, bueno, relacionat amb això, que quan hi he posat el gran tres i veritat, bondat i bellesa, no, l ètica no és la normativitat. Això és la forma com s'articula en un determinat col·lectiu en un determinat context històric. Però l ètica té a veure amb l'experiència de valor. Hi ha coses que valen més que altres. I crec que en l'artista hi és, l'experiència mm. de valor. Mm. I veu algunes coses i diu, això no, mm. i això sí. sí. sí. I tu a això li en dius la veritat i té un punt de veritat. Hi ha alguna que vull desvelar, que intueixo que està i que l'experiència estètica ho confirma. Això és el que jo volia. No? Sí. I en aquest això és el que jo volia hi ha una experiència de valor. Això és més vàlid o té més valor oh. que el que vaig fer ahir o el que faig demà. I això és l'ètica. Que la noció de valor és inescapable de l'experiència humana. Com ho és la noció de veritat? Bueno, jo ho defenso d'aquesta manera. No? Mm. I com ho és la noció de creativitat. I per això hi ha un impuls i mà irrefrenable de crear, d'afegir novetat en aquest univers. No? Doncs, mm. aquí això és el que jo volia referir-me. Sí, ah. no, simplement eh, per dir-ho l'artista, em la nit quan, diguem, la, la producció artística és una activitat humana i com tota activitat humana eh, té un caire o té un component o té una dimensió eh, ètica. Eh, eh, parles de llibertat i, i precisament aquest és el joc. Mm. És a dir, eh, la llibertat, que, i, si, si, quan actuem lliurement és quan acceptem que som responsables de del que fem. No? Mm. És a dir, jo no actuo lliurement és que no sóc responsable sí, d'això. Sí, sí. Però si jo actuo de veritat lliurement, només ho puc fer si m'enresponsabilitzo. No? I això és té a veure amb els valors i té a veure amb l'ètica. No? Bueno, sí, i, I per molts artistes hi ha un valor darrere de fer nou i per tant, diferent del que s'ha fet fins ara. I subvertir els cànons presents. Però això és un ethos. Això és un... Hi ha una noció de valor. Val més perquè això no s'havia fet res igual fins ara com això. Això ja és una ètica. El subvertir o el negar o a l'oposar-se a un cànon que, es, que es veu massa rígid, no? Anna, segur que vols acabar. No, no, no, no, no, ara, <tus> no, no, Entonces, ja estem al pie, ja estem llarg, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí, sí. Per dir bueno, dir, bueno, interessant que s'imposi l'ètica a en, en la intel·ligència artificial en el debat posterior, no? Perquè em semblava que anàvem més. I m'estava, jo per acabar, potser, estava pensant que que potser és la primera vegada que s'ha posat la Casa Orlandai en la màquina aquesta. No té no, no, hi ha ni el nou, no? I seria interessant potser fer l'experiment d'aquí un temps a veure si dient-li el no, debat a la Casa Orlandai afina com que segurament és la primera vegada sí que la podem conservar com a autora, Anna Fou. Aquesta imatge no, que, que la guardarem aquí com a mínim a al cicle de les veus de la República doncs ens, fa, ens fa gràcia. No? Que trobo que... I ja està. moltíssimes gràcies per ser aquí, són les 9 en punt, que té mèrit perquè hem començat tard per culpa a... de les activitats de la sessió de la dia, perquè és que va tan relacionada, sí. perquè clar, parlarem de la intel·ligència artificial molt des de l'ètica, però molt des de la ciutadania. Ah. És a dir, que una mica què és, i reptes té, ja no només relacionat amb l'art, sinó amb moltes coses, i també quins perills, una cosa serà l'autoria, però també altres coses, en altres coses, no? com la privacitat, com tants altres temes, a des del punt de vista més tal com a ciutadans i ciutadans. I una de les... Per... Podríem començar amb una performance que posis posar uns ordinadors projectant i fent preguntes al jat a veure què respon. Si dos més dos, respon quatre. Que l'avui va dir... Potser nos és són 5 i doncs a partir d'ara dos més dos seran cinc. <ríe> <ríe> bueno. O sigui que us convidem a les properes graus el dia 22 de març, és fàcil, eh? 22 de febrer, 22 de març, aquí mateix a les 7 de la tarda, hi dos persones que s'han d'intel·ligent... Tindrà una persona que és de l'Occidentament Català de l'Ètica de l'Intel·ligència Artificial i una persona també que treballa des de la FEDE des de, des, de, des de la perspectiva de la justícia global, i que és responsable de l'àrea de digitalització de, de la FEDE per tant, són persones crítiques A intervències i us convidem a tots eh? Vull dir que... sí. i en lleu per, per perquè serà molt interessant un aplaudiment pels punts d'avui que veniu també per venir a, vita, doncs, a un àmbit molt acadèmic que no? l'esforç de, de fer aquest tipus de xerrades doncs, també s'agraeix i que ho heu aconseguit perfectament, gràcies gràcies a tu que eh, la veieu molt bé. Bé, no? eh? No oh, has eh? Oh, eh? eh? Bé, bueno, doncs sí, I després de fer la tarrafada m'ha vingut a donar-tos. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no.